От розвелося таких поліпів, піплів. Переповзаю у світ із цілком поміркованими і нормальними бажаннями. Ну, там, бабло, халява, тілки. Але вважаю, що для цього конче спочатку кимось заділатися. Менеджером, там, адвокатом або крутим пацаном, або суперстаром взагалі. Ну, або художником. А тільки вбасяться вони від того. І воду тут мутять. Бо ніхто їм козлам не об'яснив. Народився, прийшов у світ, матеріалізувався. Хочеш бабла?